وَا بَدَأَ مِنَ الشَّيْءِ قَوْلُ رَبِّجِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مَعِينٍ وَعَلَى النَّصَارَى وَعَلَى النَّهْدِيِ قَدْ فَاتَرَ إِلَيْهِمْ كِتَابَهُ تَعَالَى komentarišući Allahove djela u ala riječi koje su pune poruka i propisa i za koji mi imamo potrebe da ih učimo, prenosimo i prakticiramo jer je u njima svako dobro i bereket sreće na oba svijeta. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala v ajetima koji su na redu iz sura baqara spominje priču iz vremena prije poslanike Muhammeda sallahu alaihi wa sallam Uva uještava Rasulullah Muhammeda alaihi wa sallatu wa sallam a šta se je događalo sa poslanicima koji su bili prije nas odnosno prije naših osmanika Muhameda alaihissalatu wassalam i sa njihovim narodima te kakav su odnos oni imali prema njima kako su se ponašali prema njima to je slično ova priča dolazi od Benu Israela od ljudi koji su potomci Israila Jakuba to jeste jevreji to su u stvari narod koji je došao poslije Musa wasalam, koji je također imao poslanike jednog za drugim koji su ih vodili u vjerskom i u dunjavuškom pogledu bili njihovi predstavnici pa kaže uzvišeni Allah je Alam tera ilal malay min bani israeila min ba'di Musa Zar neznaš muhammada, zar nezniči čuo O ugledni cima i aditi Iz potoma ka bani israeila ili israeila Min ba'di Musa Nako Musa alayhiho s-salatu wa salam Iza qaloo li nabiyy lahu mub'a'th lana manika nukatil fi sbeelillah Kada oni rekoše svom poslaniku kojim je, koji im je bio poslan Neka Allah nama pošale i odredi vodara, vođu koji će nas voditi i pod čijom zastavom ćemo se boriti na Allahovom putu A poslanik im reče Pale Reče A dali je moguće Da vi postoji verovatnoća da in kutiba aleikum ul-qitalu en la tukatil, Da vam Allah propiše borbu obaveznom vam je učini i pošale vam vadaara, odredi vam vadaara ina u medjuvama, en tukatilu, da vi odustanete od borbe i da se ne borite. A oni je rekoše, وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَالِنَا وَأَبْنَائِنَا A šta je nama? Kako bi mi to bili ljudi da se ne borimo na Božijem putu, a mi smo istjerani iz naših domova i naših vatana, iz naših kuća, a i naša djeca. Tala ma kutiba aleihul qital tawallu illa qalilan minhum. Ali nakon što je uzvišeni Allah njima borbu obaveznom učinio, odustali su i okrenuli se osim veoma mali broj među njim. A Allah najbolje poznaje griješnike, nasilnike, nepravednike. Dakle, Davud je bio ovaj poslanik kome su došli predstavnici elita njegovog naroda iz potomaka Benu Israila sa dobrim zahtjevom, sa dobrom molbom a to je da im odredi nekog među njima koji će im biti vođa da im odredi emira ili vođu vadara koji će ih okupiti pod jednom zastavom pod jednom upravom i koji će primjera radi brinuti o njihovim interesima koji će ih predvoditi u borbi na božijem na božje u borbu na božjem putu i tome je lično. Dakle, ovaj elita među njima se ovaj pojavila sa jako bitnim ovaj prijedlogom. Onda davut alih i salatu poslanik kaže oni su također tražili da im se propiše i borba na Božjem putu da se bore oni ovaj pod zastavom tog svog Božjeg odnosno mira. A on kaže to što vi tražite, bojim se da ako vam se propiše borba da nećete ovaj se boriti na Božijem putu kao i da ćete odustati kao što to dakle ovaj pričate i tvrđite a oni rekoše sa ovaj isčudjujuće se kažu kako da se ne borimo na Božijem putu mi smo prognani mi smo potklačeni mi smo protjerani mi smo ovaj naša naša sukuća uzurpirana naše su kuće naš vatanje ovaj također osvojeni okupiran, a također naša djeca, naš porod, naši imeci su ovaj, uništeni, oni su zarobili našu djecu, naše žena i tome, dakle, slišno, mi bismo se borili na Božnijem putu da nam Allah ne propiše borbu. Imamo razlog da se borimo na Božnijem putu i da nam uopće borba ne bude farza, odnosno obaveza, Kamu li ako nam još Allah odredi da se mi borimo, sigurno ćemo se boriti. Međutim, Kada je uzvisheni Allah subhanahu wa ta'ala propisao borbu i obavezno je učinio oni su postali kukavice oni su se uplašili izrazili su slabost i nemoć i kao da uopće to nisu bili oni ljudi koji su tvrdosto govorili da će se oni boriti dakle, ovaj, da će se oni boriti na Allahovom na Allahovom putu osim mali broj među njima. Ovo je dakle dokaz da insan oni su se ovdje oslanjali na sebe. Kada su govoreni, borit se, mi se izboriti za na našo pravo i tako dalje, oslanjali su se na sebe i na svoju moć. A nisu oslanjali na Allaha, wa i onaj koji se osloni na sebe, a ne osloni se na Allaha, normalno da ta je gubitnik i vrlo često takvi ljudi kada se suoče sa iskušenjima, sa izazovima, oni odustaju od onoga što su dakle ovaj tvrdili. Druga stvar također što nam govori ovaj ajet jeste da niko ne zna šta će se u budućnosti u budućnosti događati. Niko ne smije za sebe da kaže ja ako se nađem u tako i tako situaciji ja ću postupiti tako i tako. Dakle da tvrdi. Ne smije tako niko od nas dakle ovaj tvrditi. Poslanik alić šeratu mu selam je govorio Nemojte preželjkitivati sukom sa neprijateljem. Nemojte preželjkitivati govoriti: "E, eh, samo kad bi meni Allah odredio da ja budem u nekom, u nekom ovaj e, borbenom safu u borbi, u jehadu i tako dane, ja bih se pokazao, ja bih bio zaista pravi gazija, ja bih bio pravi ovaj borac i to mesićno ne smije tako vjerni govoriti. Već ne smije, ne treba preželjkitivati sukom ali treba biti spreman za sukob a ako se dogodi sukob onda dakle treba da sabura da se strpi i da dakle ovaj uh, odgovori adekvatno toj situaciji u kojoj se dakle ova je našla vrlo često je tako oni koji mnogo pričaju ja bih ovako ja bih onako ja bih se dokazao i to mezišao ti su najslabiji uglavnom ti su najslabiji a najčešće su oni koji primam radi šute zikre saburaju Allaha obožavaju, ali kada se ukaže prilike, oni su lavovi. Oni su lavovi i oni su pravi, dakle, pedeni u odbrani Islama i Muslimana. Tako je to uvijek, dakle, ovaj bilo. Zato su ashabi, odnosno tabi'ini, uko, ukorili one, ovaj, a, u stvari ashabi su ukorili one tabi'ine, koji su primjer radi govorili, kamo sreći da smo mi živjeli kada je poslanišan, Allaho alaih sada, bio živit. Kamo sreći da smo mi dočekali poslanika Muhameda s.a. pa da stanemo uz njega, pa da ga gledamo, pa da učimo znanje od njega i tako dalje, onda su, su ih ovi ashabi, mudri, pametni, učeni u kvrvi, nemojte tako govoriti, nemoj tako da govoriš upozoravajući ih na sljedeću opasnost, to jeste šta znaš ti koji se tako hvališ, koji tako pričaš, da si živio možda u vremenu poslanika s.a. možda ne bi bio na ispravnoj strani. Možda bi bio, dakle, na pogrešnoj ovaj strani, to jeste na strani Ebu Džehla, Ebu Leheba, Umeja i Halefa i ostalih vođa, Iglavešina, Kufra i nevjerstva. Možda bi ti bio protiv poslanika srlovao Zato čovjek ne smije nikada, dakle, da govorio, da kaže, Allahu moj, ne, ne iskušaj me nečim što ne mogu podnijeti, ali ako me iskušaš nekim, dakle, velikim iskušenjima, izazovima i događajima, onda me učvrsti da budem čvrst postojan onako kako ti kako ti dakle ovaj uh, voliš. I insan treba se prosto na Allaha oslanjati i govoriti la havla wala kuvvete illa billah. Ja nemam snage niti moći osim ako me Allah pomogne. Ako me Allah pomogne ja sam ja. Uz Allaha sa Allahum ja sam ja. Ali ja sa svojom slabošću, svojom snagom, sa svojim nemoći, sa svojom nemoći onda ja zaista ne mogu ništa. Dakle ovaj uh, ostvariti illa qalilan minhum osi malog broja među njima ih je Allah subhanahu wa taala satuaa uliha wastauturastio jačo pa su oni dakle ovaj odgovoreni adekvatno tom izazovu to za jeste stali su uz poslanika stali su uz ovog vladara i dakle čvorstvo se boljina Allahu subhanahu wa taala kuto wallahu alim bil Allah najbolje zna šta a kako, kako je stanje ljudi kako je stanje griješnika zalončara i tako dalje a najbolje znaš šta je u srcima šta je u srcima dakle ovaj ljudi kako će se ljudi ponašati u budućnosti u svim situacijama mogućim kojima se u kojima se oni dakle ovaj nalaze wa qala lahum zatim nakon ovog njihovog zahtjeva da im poslanik davud odredi madara normalno na osnovu objave on je udovolio tom njihovom zahtiju i rekao im je Allah vam je poslao i odredio da vam bude vladar i vođa vaš talut taj taj čovjek među vama zove se talut on je zaslužen on je dostojan on je sposoban da bude vaš vođan tako dalje a pogledajte njih da što je to njihovo da dakle, uvijek svojstvo bilo uglavnom provlaka enna ya kunu lahul mulku aleina kako njemu da bude data vlast odakud on da bude sad vladar aj on ne potiče iz ugledne porodice ne ne potiče iz porodice vladara kraljevske porodice ne potiče iz porodice iz kuće odakle su se rađali poslanici aj ovaj, allahovi vjerovjesnici tako i tako dalje wana nahnu haqu bil mulki Mi smo preći da budemo vladari od njega. Dakle, neki drugi pored njega dakle su mnogo preći jer su ugledni iz boljih porodica i tome i tome, dakle, ovaj slično. I još nešto što su mu zamerili jeste وَلَمْيُّوْتَ سَعْتَ مِلَى الْمَانِ Nije bogat, nema, nema i mjetka, nema para. Dakle, da bi on bio vladar, on mora da potiče iz uglednog tremena i mora da ima para da bi ovaj, odnosno i da bude imućen pa da bi mogao da vodi ovaj svoj narod i da bi mogao da bude njihovo predvodnik. Dakle, pogledajte kako su oni rezonovali pogrešno. Nije su glavna svojstva, nije su glavna svojstva vladara, vođe, lidera, da bude iz neke čuvene porodice i da ima imejetka. Nisu to glavna svojstva. To, to, to se može reći da su to pohvalna svojstva. Nešto što je možda poželjno i pohvalno. Međutim, nije to glavni razlog da bi neko bio lider, da bi neko bio vođer. Zato zvišani Allah subhanahu wa ta'ala imot govor a pakaza inna Allah istafa'hum alaykum inna Allah ga je izabrao nad vama Allah ga je odabrao i obaveznimom da učinio da ga slijedite i da uz njega stanete wa il Allah ga je odabrao time što mu je dao veliko povećao mu je znanje i snagu On ima dva svojstva koja ga čine dostojnim da bude vladan, da bude lider, da bude vođe, da bude predvodnik. A to je da, bude, da ima znanje i da bude snažan, dakle ovaj moćan, da ima snagu, da ima moć. To su dakle dva svojstva koja kada se nađu kod lidera, kod vođe, onda on može ispravno da vodi svoj narod i da ih predstavlja. Jako razmišljanje, oštroumnost, mudrost, pamet, znanje. A onda nakon toga što, što mu Allah dade da ispravno rezonuje, da ispravno razmišlja, da ispravno ima ovaj vičenje, da ima dobre vidike, potrebna mu je snaga, potrebna mu je sila, potrebna mu je moć da sprovede to svoje znanje i tu svoju mudrost u praksu. Ako primjera radi, ovaj ima znanja, a nema načinu da sprovede to svoje znanje, onda normalno nije uspješan lider, nije uspješan vladar. Jer ne koristi to znanje, ne može da učini dostupnim društvu. Ne može ljude da, da ovaj svojim faktorom, svojim uticajem, svojom snagom, da im učini obaveznim da se pokoravaju tim ispravnim stavima, propicima itd. A druga stvar, ako bi primjera radi imao snagu, ima moć, ali je glup, nema znanje, nema mudrosti, onda mu ništa ne treba snagu, on će više štete da nanese nego hajra. Više štete nego hajra. I zato, primjera radi, kod vladara, kod lidera potrebne su ova dva svojstva. I zato Allah subhanahu wa ta'ala ih je dao ta lutu ovom vladaru i šta? Onim je odabrao njega sa razlogom. Znao je Allah, djeljava, da on to zaslušuje. A oni primjer radi kažu, on treba da ima para, treba da bude ugledan, treba da potiče i zove porci, zove porci, tako i tako dalje. Uzvišeni je Allah, subhanahu wa ta'ala, dakle, ovaj, ispravlja ovo njihovo radnišanje. Wallahu wasi'un alim. I nakon toga kaže, uzvišeni Allah je onaj koji, čije je dobro zaista veviko, ovaj, koji je subhanahu wa ta'ala ve menit i on je alim on zna to jeste on je sve znajući, on najbolje zna koga da vam odredi za vladara o sinovi, srajlovi ako ste od Allaha to tražili i Allah vam odredio jeste li vi učeni ili Allah subhanahu ta'ala to bolje zna vi ili Allah dakle ovo se može reći svakom čovjeku u primjer radi koji se drzne da iznad Allahovog propisa nešto komentariše. Ako je Allah nešto propisao i odredio primjera radi, ljudi i ljudima obavezni učinju da se tome pokoravaju. Ako primjer radi, ljudi daju, nakon toga su gestije, daju prijedlog, oponiraju to i tako dalje. Onda se njima kaže, jeste li vi učeni ili Allah? Kako bolje zna? Vi Allah? Normalno, zna se odgovor na ovo pitanje. Gospodar nebesa i zemlje, on najbolje zna šta nam odlova. I na osnovu tog svog neograničenog znanja on nam je propisao savršene propise. Odna, nakon toga, dogodio se jedan slučaj. Istinitosti ovaj liderstva paliuta, to jeste ispravnosti da on može da bude ovaj, vladar vaš, vaš predvodnik, vaš vođa, odnosno da on to zaslužuje. Šta se je dogodilo? Kaže odrišeni Allah, zaista znak da on treba da vam bude vladar i lider jeste da vam dođe sanduk. Sanduk koji ste vi dugo očekivali, koji su izgubili, odnosno koji su im neprijatelji uzeli, kao što kažu neki islamski mufezbiri, odnosno učenjaci. U tom sanduku će se nalaziti je kvote u Fisekine tunu taj sanduk će biti smiraj za vaša srca kada vam dođe taj sanduk znajte da je zaista ta lut pravi vaš vođa i smirite se neka vam srce se smire budite ubijeđeni i krenite za njim dajte mu prisegu se tunu mi robim u obakije oba i u tom sanduku će se nalaziti ono što je ostalo i što su ostavili ovaj, Alju Haruna, porodica Musa ova i Harunova. A šta se nalazilo u tom sanduku? U tom sanduku se nalazio Musa obštav i ovaj neke leuhe ili stranice Tevrata. In taj sanduk su im donili meleki. Tahminu ul-melajih, kaže Višnji Allah, taj sanduk su donili meleki i donijeli im sandu. Znači, ovaj poslanik im je rekao, poslanik im je rekao, zna da je talup pravi vaš vladar jeste, da vam dođe sanduk u kojem će se nalaziti, nose ga veleki, u njemu će se nalaziti ovaj e, smiraj za naša srca i musav štab i ovaj levhe, odnosno neke stranice Tevrata. I to se i dogodilo. I to se zaista dogodilo. Kaže odlišljeni Allah zaista u tome je za vas veliki znak, i jajen i dokaz ako hoćete da vjerujete. To se tako i do godine uzvišen Allah subhanahu na taj način je potvrdio ispravnost ovaj vojstva i vlasti pa ovaj iz naroda davud alejhi salatu alejhi salatu vesselam jer nisu to gledali svojim očima kako meleki nose taj tabut kako, tabu. kako sto je u kuranu tabutu Zatim nakon toga što je palut ovaj učvrstio vlast Postao pravi vladar Benu Israela, pripremio se normalno za borbu protiv njihovog neprijatelja. I nakon što su izašli da se bore sa njihovim neprijateljem, to jeste sa Džalutom, njihov neprijatelj se zvao Džalut i njegova ovaj vojska. Normalno ta Lutova vojska bila ogromna, veliki broj su imali. Veliku vojstu imao Talud, radi Allah ta'ala anhu, a na drugoj strani je bio Džalud sa svojom vojstom. Talud sa svojom vojstom je naišao na jednu rijeku, kaže Udruši Allah. Subhanahu. I onda im je rekao, Allah će vas iskušati sa rijekom koju treba da prođete. I govorio je, Slušajte, ljudi, imate jedan ispit vojsko moja, imate ispit. Taj ispit je, se sadrži u sljedećem. Ko bude se napio iz te rijeke, on, je, on se ugriješio prema ovoj naredbi. I ne može sa mnom da nastavi borbu, odnosno putovanje ovaj, prema nepreterskoj vojici. A onaj koji samo zahvati, svojom rukom ili ni šakom i pregrštom onda normalno on pripada meni kaže Palut, lut on je od moje vojske on je od moje vojske i mob tabora i sa takvinču ja da idem kaže Palut. i kada su najišni pored te vojske, pored te rijeke ili preko te rijeke fešeribu minhu illa qalilan minhu kaže popili su Veliki broj, većina je pila, pohrlila, kao životinje. Kao životinje i napila se sa te ovaj, rijeke a, vode ila palile minhum. Osim malog broja među njima, mala skupina, kažu da je ostalo njih 300 i nešto, koji nisu popili. Hiljade drugih vojnika se napila i otpala. Ostalo je 300 i nekoliko vojnika, kaže islamski, islamski učenjaci. Ovo je bio ispit, ovo je pedagogija, ovo je odgajanje muslimana. Talut je znao, oni koji ga neće poslušati u ovoj naredbi, koji jeste da ne piju, kada im on gaže, nemoj da pijete, i koji mogu da se strpe lakar malo vremena. Bez vode, idem da zvore nam malo da ugase ih u tule žeđ, Ali su morali da saburaju, da se strpe, da se pokaže ko je strpljiv, ko je spreman, a ko nije. Onaj koji nije spreman da, da, da osabura na vodi ili bez vode, nek određenim period vremena, normalno da neće da sabura kada se srpne sa nekvjetelom. I neće da bude čvrst. I to je pedagogija, dakle, jako, jako ovaj uh, korisna i uzmišljeni Allah, subhanahu wa ta ta'ala, odgaja vjernike. Naređuje i zabranjuje. Radi, ostavi. Izbjegavaj, klanjaj, kloni se onoga što Allah zabranio. Allah odgaja vjernike. I vjernici moraju da budu odgojeni. Moraju da budu čvrsto odgojeni dakle ovim kuransko-sunetskim odgojem. E, odgojeni ljudi koji su spremni da poštuju naredne gospodarna Nebesa i zemlje, sa njima možeš da radiš i da računaš na njih u svakoj situaciji, u svakom momentu. A oni koji se kolebaju, koji ne mogu u prijema rada saboraviti 5 namazove da gvanje ima, nema. Šta ćeš od njih čekati? Nema on njima hajra. Šta ćeš od njih čekati u nekoj ozbiljnoj situaciji? Onaj koji se ne odazove Allahu na manjim naredbama, neće ti se odazvati onda kada bude mnogo, mnogo, dakle, potrebnije. Fe nama i nakon toga Talut, alaihissalatu, a u stvari Talut, je sad audom alaihissalatu wasalam, Prešao, ovi su otpali. Hiljede, hiljede vojnika je otišlo. Ostalo je 300 i nekoliko njih. Fa nama gaozehu, kada su prošli rijeke, huo valladine, taalut, valladine, aminu ma'hovo. I oni, taalut, oni, koji su čvrsto vjerovali, koji nisu sa zabranjene rijeke od osnovode. Taalut, pa su vidjeli njihovo, njihovo malobrojnost ik kada su videli vojsku nepetarsko koja je pst, ovaj ispunila i ovaj cijeli horizont zamisli prizor neki su od njih rekli laqaqa lana yom bi jalutub junudi mi danas nemamo moći i takata takata arapska riječ taqata je moć snaga tamam kao rekne nemam takata više to je taqatu to je snaga moć Mi nemamo nikakve snage I moći i šanse Da se suprotavimo Žalutu njegovoj vojski E onda dolaze Među njima oni koji su čvr, Još čvršći Koji imaju znanja Oni rekoše oni, koji su, rekoše oni koji su bili ubijeđeni Da će se sresti sa Allahom Oni koji su čvrsto vjerovali u Allaha I u sudni dan Vlasnici čvrstog imana i ubjeđenja, rekli su ovim drugima kolebljivi. I od ove male skupine malo se pokolebalo kada su vidili brojnost nevrške vojske. Rekli su im, kemin, fijetin, qaliletin, galebet, fijeten, kethiraten, bi idnila, koliko je malih skupina pobijedilo mnogobrojne skupine Allahovom dozvolom. Subhanallah. Koliko je samo mali skupina pobjedilo mnogobrone skupine Allahovom dozvolom Dakle, Allahovom voljom I Allahovom podrškom Kada on hoće nekoga da pomogne Onda ne može niko da ga pobjedi Ponosan je onaj koga Allah uzdigne A ponižen je onaj koga Allah subhanahu ta'ala ponizi Zapamtite ovo Ponosan je onaj koga Allah uzdigne a poniženje onaj koga Allah subhanehu wa ta ta'ala ponizi. I mnoštvo vojnika ne koristi ako te Allah ostavi. Ovo su pravila. Bez obzira koliko da imaš vojnika, bez obzira koliko da imaš ljudstva, bez obzira koliko da imaš sljedbenika, ako te Allah želi poniziti i poraziti, onda to mnoštvo ti uopće ne treba. Zato se ne sjećaš kada su na Hunejinu ashabi rekli, po prvi put da, da, da njih ima na, na nekoliko hiljada, oko 12 hiljada na Hunejinu. I onda kada su ashabi vidjeli koliko ih ima, rekli su danas, nećemo biti poraženi jer nas je zaista puno. Zaista nas je mnogo. Nema šanse da izgubimo. Tako su ih nevjernici dočekali. Tako su im zasjedo napravili, da nisu znali gdje udaraju. Ashabi Rasulullah Zato što su se ponijeli i nisu se iskreno oslonili na Allaha subhanahu wa ta'ala, ali toj vojci je bilo oni koji su tek primili islam. Tek primili islam. Ovaj osvajan je meki i onda je Huneyn bio. I onda je bio Hunej. I onda im je Allah, djel'o'ala, odmah u samom početku napada odredio poraz da uzmu ibred, da uzmu drz. I se na sebe i na svoju slabašnu moć, na Allaha se osloni. A onda uloži od sebe na apor, pa baš biti pobjedan ovaj pobednik. I također, ako Allah dželle vele hoće da ti pomogne. Onda nema veze što si malo broja. Znaci ovo je pravilo. Nema veze ako te ako vas malo ima, ako Allah stoji uz vas i ako Allah hoće da vas pomogne. A također, ne, nije ovaj bitno mnoštvo ako te Allah subhanahu wa ta'ala ostavi. Allah je sa strpljivima, kaže uzvišenje Allah Subhanahu wa ta ta'ala. Allah je sa strpljivima, to jeste Allah Jelle wa Ala pomaže strpljive. I ovaj, ono što najviše privlači Allahovu pomoć nama jeste kada smo strpljivi. Kada se, dakle, ovaj strpimo. I kada su se ulema barazuli, jarudh vođunudi, kaže uzvišenje Allah Subhanahu wa ta ta'ala, kada se ova vojska Strpljiva i malobrojna, ali jaka i snažna. Kada su se ovaj sastavile i kada su jedne jedna u drugu stale gledati, onda su ovi vjernici stali Allaha da mole. Rabbena afriva alejna sabra. Allahu naš nadahni nas strpljenjem. Radana Afriga Alena sobra v tepitaah damea in učvrsti naše noge, on surna Alekailkefirina in pomozi nas nad nevjemničkim narodom. Allahu naš učvrsti i ojačaj naša srca, Ovaaj ustabili naše noge, da da se nelljaju, da ne drte, da se ne, ne, ne treu, da ne pobjegnu. I pomozi nas protiv nevjerničkog naroda to su danuti njegova vojske koji su bili nemirlnici. Na Allaha su se istinski jos lonili pa ih Allah pogodio. Da li možeš vjerovati fezehum bililla da je uzviš, da je uzvišeni Allah nas obećavao da su ih oni porazili Allahovom dozvolom. وقتل Dawudu jalute i Dawud je ubio jaluta dakle Dawud alaihissalatu wasalam je ubio jaluta ovo nihovo dakle vodžu ubio ga je svojo dakle direktno rukom jer je Dawud alaihissalatu selam bio hrabar, snažan i strpliv i Allah Ala, je Dawudu dao Dawu, vlast i mudrost Allah subhanahu wa ta'ala je dao Dawu, Dawudu vlast i mudrost dao mu je poslanstvo dao mu je vlast, dao mu je mudrost وَعَلَّمَهُمْ إِمَّا يَشَاءَ i podučio ga je onim čime, čime je on htio, podučio ga je šarijetskim znanostima i ovodunjaluškim znanostima. Podučio ga je vodstvu svoga naroda. Uzvišeni Allah je Davudu spojio između dva, dobra, to je vlast i poslanstvo. To je vlast i poslanstvo. To nije imao nijedan poslanik prije njega. Ovaj vlast, on je bio ovaj vjerski i ovaj dunjaluk i predstavnik vjerski i dunjaluk tako je u islamu vraćam moja drago islamu nema odvajanja vjere i dunjaluka to je zajedno ide znači muslimane muslimani trebaju da imaju ovaj predstavnike vođe koji koji će predstavljati i u vjeri u dunjaluku koji će biti najučeni u vjeri među njima i koji će biti najučeni u dunjaluku nema to odvajanja to su nam odvojili oni koji a, nisu muslimani pa onda muslimane ovaj pa su muslimane ovaj, eh, podučili i zatrovali, virusom pa kažu vi se ne miješajte ove poslove dunjaloške, ovo svjetske životne i tako dalje, oko vođstva oko vlasti, vi muslimani ovaj, vi samo zikrite po džamija, eh, klanjajte, činite dola, tu vam je dobro, ovaj ovo se ne miješata, a mi ćemo vam okroziti kapu. Dakle, to je pogrešno shvatanje. Islam propagira celokupni sistem dakle života da muslimani trebaju da budu odgojeni pošteni karakterni učeni prije svega islamski da budu učeni pobožni ekonomisti i doktori i inženjeri i učitelji i profesori tako dalje i ovaj da imaju također svi oni da budu dakle maksimalno u vjeri ovaj odgojeni i također da prije svega koštaju poštoju, dakle, ovaj, vjeru. Jer oni koji ne znaju, broće moje, koji nemaju vjere, koji nemaju karaktera, koji nemaju odgoja, ti ga istekneš ispred sebe, on ti više zla nanese, nego hajra. On ti više zla nanese, nego, dakle, hajra. Takvi vladari, takvi vođe, više zla nose nanose svome narodu, nego, nego dakle, ovaj, hajra. zato je Dawud a.s. bio i vjerski i ovo svjetski predstavnik. I također, onda je uzvišen ja Allah da u njihovoj državi, Ovaj, smirenost, spokoj, stabilnost, slobodu, sigurnost i oni su Allaha subhanahu wa ta ta'la obožavali a ovaj, u tim blagodatima i harmoniji eto to je blagodat borbe na Božijem putu to su tragovi borbe i ovaj i truda koji su uloži na Allaha subhanahu wa ta ta'la putu وَلَوْ لَدَفَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمِ بَعْلِلَ فِسَتِ الْأَرْضُ kaže odličani Allah a da nije Allah a da nije toga što Allah subhanahu wa ta ta'la jedne ljude sa drugima spriječava i ovaj sputava onda bi nered nastao na zemlji. To jeste da nije Allah subhanahu wa ta'ala ovaj taj koji je odredio, ovaj muslimanima da se bore, da se brane, da se suprotstave i tako dalje, pa da oni sprieče one zulumčare, naselnike koji žele primarno radi da, da, da, da šire nered, da svoje nevjerstvo ovaj e, prošire, onda bi nastao nered na zemlji. Zato je Allah vjernike uputio vjernicima vjeru propisao i propisao im borbu također koja je jako općenita borba koja obuhvata cijeli dakle život sve ljudske pore, sve životne pore, ovaj e, ljudskoga, ljudskoga života, ovaj a i također onu borbu koja je najizvišeniji dio, ovaj vjere, to jeste džihad kada je to dakle ovaj potrebno, kada zato zahtjeva i odnosno kada to zahtjeva i وَلَكِنَّ اللَّهَ دُوْفَضْلِ عَلَ الْعَلَمِينَ A Allah je dobar, pa je toga propisao je propise, propisao me šarijet, propisao me je boru, propisao je sve ono što će vas učiniti ponosnim, dostojnim vjernicima, odnosno i ljudima na Dunjavuku. تلك آجة الله نتروها عَلَيْكِ بِالْحَقِّ To su ajeti dokazi koje mi vama čitamo i kazujemo istinski, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ A ti si zaista Allahov poslanik, kaže uzvišeni Allah Đelevaara. Ti si Allahov poslanik, to ti Allah svjedoči sa nedesa. I evo, jedan od dokaz da si ti Allahov poslanik jeste, ovo što ti mi kazujemo, o ovim vijestima o kojima ti nisi imao nikakvoga habera. Zatim, iz ove priče, braće moja draga, ovaj izvlačimo nekoliko koristi i fajti. Prva stvar jeste kada se elita jednog naroda, kao što je elita ovog... A, naroda Davud alejselatu vesselam kada se sakupi to su najpametniji ljudi najistaknutija elita dakle kada se oni ovaj odluče i slože da ovaj oko interesa jednog naroda i onda rade na ostvarivanju toga onda uzvišeni Allah ih uzdigne dakle jako je bitno Allah subhanahu kada tom narodu pomogne pa ih dakle ovaj uzdigne eto primar radi ovaj narod elita se požalila poslaniku od redina vladara I onda im je Allah SWT odredio vladara, oko njega su se složili, bez obzira na njihove opaske, na njihove prigovore, pa je uzvišen i Allah preko toga vladara udvigao taj narod, slobodio im zemlju mirno, ovaj živjeli u slobodiji i harmoniji u svojom, u svom vatanu. Zatim, nakon toga, jedan od dokaza jeste, jedan od ajeta, odnosno od poruka ove priče jeste, da je ovaj da je glavni razlog da su smimani imaju pravu vlast da njihove vođe imaju znanja, imaju snagu odnosno moć. Dakle tako se tako se upotpunjava i sprovodi na pravi način vlast, a ako izostane jedna od ove tri, dakle ovaj komponente elementa onda nema nema ovaj ispravne vlasti. Zatim također jedna od koristi jeste kada se insano osloni na sebe znaje da će propast. To je razlog njegove propasti. Ne oslanjaj se samo na sebe. Ne oslanjaj se na sebe. Jer ovi su se oslanjali na sebe. Mi ćemo se boriti. Kako da ne, mi, ćemo, mi smo protirani i tako dalje. I onda ih je Allah punizio, pa su odustali od borbe i pobjegli su. A oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala i traženje, pomoći od Njega i strplivost i obraćanje Njemu subhanahu wa ta'ala i molba Njemu da te pomogne to je pravi razlog pobjede i ponosa kao što su to učinili stjednici odnosno vojska ta ljuta iz i Davuda alejsalatu alejsalatu ve selam zatim također Allahova mudrost jeste da daje razna iskušenja i razne događaje da bi se očistilo prljavo od čistog da bi se iskreni i lažovi također odvojili da bi se strpljivi i kukavice također odvojili u dva tabora Allah neće dostavi ljude da tako budu pomiješani I, i dobri, i loši, iskreni, i lažovi i ovaj e, strpljivi, i kukavice, i čvrsti, i slabi, i tako da, nego Allah dade neka iskušenja, pa se ljudi pokazuju, otkrivaju se, ofiraju se, dakle, gledaš i ovako jasno, ovaj, e, ofiraju se kao karte, što bi rekao naš narod. Dakle, također ovaj, Allah ta je iz svoje milosti propisao, dakle, ovakve propise, ovako savršeno vjeru, cijelokupni sistem, da bi ovaj ljudi ponosno i čvrsto živjeli, da bi branili ovaj sebe, svoje vrijednosti, svoje porodice, svoj život, svoj razum, svoj metak i svoju vjeru. Allah subhanahu wa ta'ala je s toga propisa ovako mudra, dakle, propise ovakvu organizaciju. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smijelo da nam pomogne iša Allahu da nas vodi putevima Kur'ana, da, da nas učini pravim pripadnicima Kur'ana i tepenicima Allahove jale u ala, riječe i knjige, Et zaista je to jedini put uspjeha i ponosa na domljadu i na hrasto. Hvala Allahu nek'e blagoslovi selam na surovah Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem.